У цієї алергія на штучні рослини хоче тільки справжньої трави. Якщо шукаєте для квартири, раджу брати іншу. Ні-ні-ні, ця підходить, повільно промимрив Прунський. Даблдекер покрутився коло великих акваріумів з рибами. Кислотні коропи зросли в ціні мода. Він замилувався зеленавим світінням їхніх тіл. «Це риба для вибраних, риба без меж, але що далі? Треба вибиратись звідси?» Даблдекер стиснув у кишені пачку грошей, Прунський не вгадав з розміром джинсів, були за широкі. Вони підійшли б тому колишньому Даблдекеру. Зате брунатна жирова сорочка сиділа добре. Він упевнився, що на виході з магазину не стовбичать худі костомахи Прунського». Даблдекер вийшов на вулицю, зробив кілька швидких кроків у довільному напрямку і зупинився. Жирова тканина війнула ледь чутним духом цинамону. Він звернув за ріг, побіг. Через два квартали зіштовхнувся з продавцем ароматизованого повітря і сів просто на бордюр. За ці кілька хвилин Даблдекер страшенно втомився. Бігти було нікуди, його голова закипала від натужної роботи. До столиці можна було потикатись за умови, що вдасться кардинально змінити зовнішність. Щелепно лицева хірургія була здатна на це, інші два варіанти залишатися тут або перебратися в якесь крупне місто другорядного значення. Але заради чого? Починати з нуля все, брехати, стверджуватись, заражати смертю, йти по трупах. Куди? Даблдекеру стало смішно від своєї втечі з зоомагазину. Він ісправді був смішний, розгублений хомо сапіенс, що духмяніє цинамоном на тротуарі. Шузанні досить швидко наростили вибиті зуби, Почистили, залатали пошкоджені. Стоматологічні технології розвивались фантастичними темпами. Та вона не надто переймалась тією операцією. Її значно більше цікавила інша ділянка власного тіла. Уже два тижні, як зупинився годинник її менструації, отож зі стомат-кабінету вона попрямувала до найближчої аптеки, де роздобула найпростіший тест на вагітність. Після нескладних маніпуляцій у громадській вбиральні її підозри підтвердились. Три тижні вагітності. Шузанна могла уявити, що її лоно в патогенній зоні пробудеться, але не припускала, що аж до такої міри. Вона посміхалась новими бездоганними зубами, а з очей котилися сльози. Вона сто років не плакала і думала, що цей рефлекс – Уже відмероній. Але переможна хода життя іноді звучить так невблаганно. Даблдекер замовив двісті нарвасадати у барі неподалік від місця, де вони запаркували Хортус. У вітрину він бачив, як турботливо Прунський ввів свою карликову корову до машини. Поводок виблискував на сонці позолотою, Даблдекер пив уже другу склянку Нарвасадати, коли у темний закапелок прошмигнула Сюзі з двома об'ємними сумками, набитими кухонним причандаллям і строкатим одягом. Він все пив і пив, дивлячись на виїзд з темної вуличної ніші. Нарвасадата не брала, Хортус все не виїжджав, вони справді чекали його. Дабл замовляв другу пляшку, коли Хортус нарешті показав свій розквашений передок із тіні. Серце Дабл вискакувало з грудей. Поглядом він жер авто. Коли Хортус зник з поля зору, вагання полишили Дабі. Він попросив загорнути йому пляшку з собою і вийшов у напрямку зоомагазину. Їхали мовчки, пронський за кермо, машуз, лежачи на задньому сидінні. Кожен згадував щось своє.